Kapittel 11 Nå bodde folkets fyrster i Jerusalem, men hva resten av folket angår, kastet de lodd for å bringe en av ti til å bo i Jerusalem, den hellige by, og de ni andre tiende i de andre byene. Dessuten velsignet folket alle de menn som meldte sig frivillig til å bo i Jerusalem. Och dette er de av provinsens overhoder som bodde i Jerusalem. Men i Judas byer, vær på sin eiendom i sine byer, bodde Israel. Prestene, og levittene, og netinimtjenerne, og sønnene av Salomos tjenere. Og i Jerusalem bodde noen av Judas sønner, og noen av Benjamins sønner. Av Judas sønner var det Attaja, sønn av Ussia, sønn av Sakaria, sønn av Amaria, sønn av Shefatia, sønn av Mahalalel, en av Peres sønner, og Maasea, sønn av Baruk, sønn av Kol av Hosaya, sön av Adaya, sön av Jojarib, sön av Sakaria, sön av Shelanitten. Pere söner som bodde i Jerusalem var i allt 468 duktige män. Och dette var Benjamins söner. Salu, sön av Mesjulom, sön av Juwid, Sennoa Pedaya, Sennoa Kolaya, sön av Masea, sön av Itil, sön av Jesaya. Och efter ham, Gabai och Salai av 928, og Joel, Sikris sønn, en tilsynsmann over dem, og Judah, Hasenuas sønn, som var den nest överste over byen. Av prestene, Jeddaja, Jojaribs sønn, Jakin, Seraia, sønn av Hilkia, sønn av Meshulam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub, en leder i den sanne Guds hus. Og deres brødre, de som utførte arbeidet ved huset, 822. Och Adaja, sönn av Jeroham, sönn av Pelalia, sönn av Amsi, sönn av Zakaria, sönn av Pashur, sönn av Malkia og hans bröder, överhuvudene för fäderhusene. 242. Och Amashsai, sönn av Azarel, sönn av Alsai, sönn av Mesilimoth, sönn av Immer. Och deras bröder, djärve, veldige män. 128. det var en tillsynsman över dem, Sabdiel sønn av de store. Og av Levittene. Shemaya, sønn av Hashub, sønn av Asrikam, sønn av Hashabja, sønn av Bunni. Og Shabutai og Josabad, noen av Levittenes overhoder som var satt over det yttre arbeidet ved den sannere Guds hus. Og Matanya, sønn av Mika, sønn av Sabdi, sønn av Asaf, lederen av lovsangen, han som framførte lovprisningen ved bønnen og Bakbukia, som var nest överst bland sine brødre, og Abda, sønn av Shamua, sønn av Galal, sønn av Jedutun. Levittene i den hellige by var i alt 284. Og portvaktene var Akub, Talmon og deres brødre, som holdt vakt i portene, 172. Og resten av Israel, av prestene og av levittene, var i alle de andre byene i Juda, hver på sin egen arvelodd. Og Netinim-tjenerne bodde i Oful. Og Sia og Gishba var satt over Netinim-tjenerne. Og Levittenes tilsynsmann i Jerusalem for arbeid ved den sanne Guds hus var Ussi, sønn av Bani, sønn av Hashabia, sønn av Matania, sønn av Mika, av Asafs sønner, sangerne. For det var ett bud fra kongen om dem, og det var en fast foranstaltning for sangerne etter hva som trengtes hver dag. Og Petaya, sønn av Meshesabel, av sønnene til Sera, sønn av juda, var ved kongens side i enhver sak som gjaldt folket. Og når det gjelder bosetningene på deres marker, var det noen av judas sønner som bodde i Kirjat Arba med tilhørende småbyer, og i Dibon med tilhørende småbyer, og i Kabsel med omkringliggende bosetninger, og i Yeshua og i Molada og i Bet-Pelet og i Hazar Shual og i Ber-Sheba med tilhørende småbyer og i Siklag og i Mekona med tilhørende småbyer, og i Enrimon og i Sora og i Jarmut, Sanua og Adullam med omkringliggende bosetninger, Lakers med tilhørende marker, og Aseka med tilhørende småbyer. Og de slo leir fra Beresheba helt til Hinnomsdal. Og Benjamins sønner var fra Geba, Mikmars og Aia, og Betel med tilhørende småbyer. Anatot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gittaim, Hadid, Seboim, Neballat, Lod og Ono, håndverkernes dal. Og av Levittene var det avdelinger fra Juda for Benjamin.